Краще відразу до Гетьмана. Та ми разом з Іскрою ще Полтаву на зрадника Гетьмана підіймали. У домі його жили, гукав я навмисне голосно. Раптом зайшов у двері Іван Іскра. Христос рождається, привітався він, і нас трьох ніби шпильками хтось вколов. І я тут же зірвався. Здоров, здоров, Іване. І тут же кинувся йому в обійми. Він здивувався і також обійняв мене, не міг відразу пригадати, де бачилися. Хіба ж не пам'ятаєш мене? Минулого року, коли запорожці прийшли в Полтаву зі світлої пам'яті Барабашем, то й ми з ними були, ти нас іще в домі своєму приймав. Як там твоя пані? Іскрва, як наш, Певно вже виріс? Козаком зробився?» До полку свого писав «га», я зрготав сам зі свого жарту поплескав іскру по плечі. «Це свій чоловік, ми з ним іще під Полтавою етьмань свій татар рубали», – іскра посміхнувся. «Дивні вони, зайшли до хати, навіть лоба не прихрестили», – зауважив осаву. «У мене в хаті також христа на себе не клали». Замислився Іскра. «Хіба ти забув?» «Меж віри Аріанської тут же знайшовся я». «Хіба ж Аріани не хрестяться?» Запитав той самий Осаву. Запала мовчанка. Я горячково думав, що відповісти. На щастя, знайшовся лихо. «Чи ж важить, якої чоловік є віри, аби лише за народну волю життя готов був віддати?» Ти казав недоле, що Іван Іскра понад усе правду любить, а він нас тут ображати починає». «Справді, – підтримав біда, – краще було вдома в теплі сидіти і начхати на все, моя хата з краю, а то перлися по таких снігах». «Та що ви говорите таке, братове? – гукнув я. Іван Іскра – це гордість усієї України. Він за простий народ стояти буде» а не так, як наш безпалий, що тільки й думає, як би до воєвод поближче стати, аби свою запорозьку правду доказати, не даремно ми від них пішли, а до іскри пристали. Козаки переглянулися. Ви злохвиці? А звідки ляще? Ми з силкою добре в городі засіли, гуляли, пили, Мічуків трохи посмикали, аби вивернули свої й кишені. Ми все-таки прийшли зі славного Запорожжя, аби за волю їхню обстати. Іскра з Колись славні запорожці лиш за дякую волю народну боронили. «От і кажу», – продовжував я, – «не захотіли ми з ними лишатися. Їм би, аби лише своє доказати, запорожське». А передовсім, народне має бути. От я й кажу хлопцям, гайда до іскри. Як табір знайшли, тут же запитав у Саву. Я посміхнувся. Хіба це так важко було? Ти, гетьман народний, іскра кожного на язиці. Побачиш, Іване, якби народ простий запитати, кого гетьманам хочуть, то тут же б тебе всі гукнули. Не від одного я чув, що тільки весна прийде, а всі до тебе потягнуться. Іскра думав. Нараз запитав. У тебе колись побратими були два. Ще й звалися кумедно. Лихо і біда. Були та нема вже. Загинули брати мої за справу народну. Тільки справа наша не загине, маю нових побратинів. Теж прозвав їх бідою та лихом, Аби ворогам віри православної були біда та лихо. Завжди, козаче, знову втрутився в особу, Кажеш, що ви засіли в лохвиці із силкою? Де ж сам безпали? Я посміхнувся. «Безпалий до бояри на Рамадан, а побіг у Румни за гетьманство своє просити. Ось де наш безпалий!» Козаки переглянулися. «Панове, як це так?» – мовив один з отаманів. «Цар у своїх грамотах гетьманству надав нашому іскрі, а тим часом безпалому воєводи булаву дають». Другий теж не змовчав. «Навіщо царю два гетьмани?» А Виговський третій. «Баламутить Москва воду!» «Треба спитатися у боярина Рамадана», – кажуть війська в лохвиці збираються. «Гайда туди! Оберемо собі справжнього гетьмана Івана Іскру, а під його рукою станемо на зрадника Виговського». Я почав гукати все голосніше. Отамани загули. Виявилося, що перед тим іскра написав лист до царя. Та батюшка, замість того, щоб підтвердити право іскри на булаву, велів їхати до табору Ромадановського і там скликати нову раду. Сам іскра махнув рукою. Яка різниця, хто гетьманом буде? Аби лиш польського найми та веговського завалити. А там прийде час. То всім народом виберемо собі достойного, що буде панувати. Треба зараз гетьмана вибрати, щоб усі козацькі полки разом із запорожцями повів на ляхів і татарву, не погодився лихо. «Хочу тебе, пане Іване, маскалів шори взяти». Це вже і біда Знаю про що ви Та в нас мати одна Україна Її аби визволити Від блудливого собаки А там гетьманом Нехай буде хто хоче Відповів знов Іван Е ні Не так зробимо Лихо підвівся Махнув рукою ніби шаблою Ми з тобою вже стільки З Виговським воюємо «Скільки вже крові нашої пролито? А де був той безпалий? Щось я його не пам'ятаю. Іскра наш гетьман, а не безпалий. До біса безпалого!» На ті слова старшини посміхнулися, однак мова цього козака їм сподобалася. Один за одним почали говорити, навіть засперечалися. Згода спробував примирити всіх іскра, бояри нас у Лохвицю кличуть. Давайте подумаємо, чи йти до них, а чи послати до біса. На мою думку, то краще до весни тут сидіти, а там уже розправити крила. Іскру не так легко було завербувати. Я знав про це, бо намагався ще в Полтаві. Однак вода, як то кажуть, і камінь точить. Коли всі полягали спати, ми блудили по табору і вербували козаків. Робили це поволі, без зайвого поспіху, хоча часу було і не так багато. Гетьманці могли забратися з лівобережжя. Ми прокрадалися в їхні землянки, нахилялися над ними. Говорили. Двері відчинилися, ніби протягом холодний вітер залітав, а з ним і ми заходили, окутані бідним туманом. Інколи бувало так, що доки ми вербували козаків, снігопад завалював вхід до нашої землянки, приходилося руками розгрібати. Старшин набагато легше завербувати ніж простого козака. Рядові сіромахи сильні в своїй вірі, тяжке суворе життя зробило їх норов твердим та непоступливим. Вони були не незіпсуті розкішю, тому стояли близько до Бога та його угодників. А старшини – інша річ. Вони відчули смак влади, живуть у добробуті, Нічого собі не жаліють. Влада і багатство псують людину. До такого чоловіка набагато легше підступитися. Тільки в нашому випадку все вийшло навпаки. Іскра охоту лишитися в таборі до кінця зими. Козаки вже ми намовили першими. Ми знали, що не візьмемо їх на жадібність, заздрість, дурість. Вони не були такими, однак у них була гордість за себе та за свого атамана. Вони вірили, що сидять тут, мерзнуть та голодують не просто так, а стоять за святу правду та віру. Гординя – страшна сила».